La necessitat no és llibertat. La llibertat ha de poder ser un anel col·lectiu, universalitzable. La llibertat requereix d'una base material assegurada. La llibertat vol dir tenir somnis sense condicionants. La renda bàsica universal és un complement dels drets fonamentals, aquells que es configuren com escuts per a la ciutadania, envers els estats i la depredació de les grans corporacions, la renda bàsica universal és, en definitiva, una garantia per viure bé, per ser més lliures. Lliures de la preocupació de la supervivència que ens obliga a acceptar feines mal pagades, amb jornades laborals massa llargues. Lliures de mals entesos, amb gent que estimem perquè no tenim temps de veure'ns o xerrem calma. Lliures de l'aïllament que ens provoca el cansament acumulat quan ens aixafa i quan per fins ens asseiem al sofà. Lliures de súpliques, lliures de por.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 Avui, des de Sabadell, parlem de Renda Bàsica Universal. Ho fem gràcies a en Riqui, que ens acompanya els aparatos, com sempre, i, conduint, o encara intentant esbrinar com fer-ho, estem l'Adriana Llena, jo mateixa, i la Laia Mauri. I, com a convidats especials, a la Laura Vega, membre del Secretariat Nacional de la CUP i membre del Consell Assessor de la Renda Bàsica Universal, i el Daniel Reventós, catedràtic de la UB, membre de la xarxa Renda Bàsica i de la revista Sin Permiso. El programa d'avui el dediquem doncs a la renda bàsica universal o el que és el mateix, aquella proposta que diem de volem la pasta mentre fem que arribi al comunisme. Primer de tot, una mica de context. A Barcelona, la diferència de l'esperança de vida entre Nou Barris i Torre Baró és de 11 anys. No cal marxar a l'Àrbia Saudita per saber de ser laboral. L'any 2021 a Catalunya van morir 69 treballadores per accidents de treball. Fa uns dies Llegíem també la notícia d'un treballador mort en el muntatge del Mobile World Congress. La taxa de risc de progresa del 25,7% entre els homes i fins al 49,7% entre les dones. El salari d'un alex executiu de l'IBEX 35 és 121 vegades més que el salari d'un treballador mitjà d'aquestes empreses. En el cas d'Endesa, aquesta xifra encara s'eleva fins a 230 vegades més alt el salari. Temporers, els quals no els irregularitzen la situació, treballen 12 hores al dia per 25 euros al dia. No em sembla una bogeria, doncs, davant d'aquest context que explicava l'Adriana, parlar d'una renda bàsica universal, d'una pagueta, d'una compensació per existir. A cada persona resident, com un dret i no com una caritat. A mi com a mínim em sona molt bé, no sé com ho veus tu, Adriana. A mi també em sona bastant bé. Oi? Jo crec que, que com a mínim com un lloc per on començar estaria guai. Jo t'ho compro. Sí, sí. El que passa és que jo, nosaltres dues, eh, com ja sabeu, la gent que ja ens ha escoltat algun altre dia, no, no podem resoldre tots els dubtes. És una cosa que no ens n'en sortim. I crec que si li expliqués, per exemple, a la meva àvia el que és la Renda Bàsica Universal, li sortirien algunes qüestions que pues, probablement jo no podria resoldre. I per tant, és el moment d'invocar als experts. Si esteu rumiant si sí, hoï. Si esteu rumiant com pot funcionar, si és viable, què vol dir, bla, bla, bla, avui tenim amb tots vosaltres la Vega i Dani Raventós, que ens resolen els dubtes sobre la renda bàsica universal. Així que benvinguts i tot vostre. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CUP. Bona tarda, Laure. Bona tarda. Bé, doncs abans de començar a preguntar aquestes coses que tenen més a veure amb com es paga no, aquesta, aquesta festa que seria la renda bàsica universal, um, volia recuperar com algun dels orígens d'on ve la renda bàsica. Um, un dels bons exemples seria que Thomas Paine, al um, seu treball agrari en Justice, parlava d'una compensació econòmica contra la despossessió que s'havia patit al perdre la terra de moltes persones. Una mica la renda bàsica diem que veu d'aquí. Fa un moment parlava no, d'aquest dret a existir. Volia preguntar-li al, al Dani d'on aquest dret d'existència no, que comentaven les companyes i com situarien per tant perquè una renda bàsica. Bé, qui impossiblement més va popularitzar el dret a l'existència va ser Maximilien Robespierre com sabeu, l'ala més radical de la Revolució Francesa juntament amb els dos altres grans eh, que era el Saint just i el Marat no? I, i Robespierre doncs, entre altres moltes eh, coses interessants eh, una de les que potser particularment més he utilitzat jo i un dels meus mestres, l'Antoni Domènech, és precisament el dret a l'existència. No? Ell deia amb un famós eh, discurs deia que el primer dret de tots és el dret a l'existència, tots els altres drets estan subordinats a aquest. Si ens fixem en el que això significa, és molt. És moltíssim, no? perquè vol dir que fins i tot la propietat està subordinada al dret a l'existència de tota la ciutadania. Clar, i aquí és el més interessant parlar de com es finança, perquè aquest dret a existència de tots ha d'anar en detriment, per tant, de, de lo que ten, dels que aquells pocs en realitat que tenen moltíssim. Llavors, des d'aquí t'has sentit plantejar com finançaríem la renda bàsica universal que proposeu des d'aquests espais, tant tu com el Toni i de més persones. Clar, justament això, per cert, com es financia la renda bàsica és una de les coses o un dels factors fonamentals del que diferencia l'esquerra i la dreta que defensa la renda bàsica, no? perquè això és el que, com sabeu, confona molta gent. No? Com és possible que hi hagi una dreta que financi financia, perdó, que financia, que eh, proposa també la renda bàsica. I clar, el que és interessant és veure que justament la gran diferència entre l'esquerra i la dreta que suposadament proposen la renda bàsica és com es financia que és una manera de dir qui guanya i qui perd no? les propostes que nosaltres fem juntament gent de l'associació no? de la xarxa renda bàsica com el Jordi Arcarons el Lluís Torrents i jo mateix doncs és precisament a partir d'una reforma de l'IRPF però que ara estem afegint uh, un impost a la riquesa uh, i això el que comporta és que el 20% més ric de la població rebaria la renda bàsica però perdria, perdria respecte a la situació actual i l'altre 80% de la població guanyaria. Només un petit incis perquè si després uh, pot resultar d'interès uh, afegir alguna cosa, però... Uh, cal recordar la gran diferència encara que existeix pel que fa a la concentració de la riquesa i de la renda. Podríem dir que la renda està molt concentrada, però ni molt menys tant com uh, la riquesa. La riquesa, que vol dir a vegades es diu patrimoni, no? però la riquesa, que és tota propietat del tipus que sigui, potser no es conta la primera residència, no?, però realment quan estem parlant de gent rica eh, no estem parlant del 20% de la població ni del 10%. En general, a la Unió Europea i als Estats Units també, tot i que hi ha diferències, estem parlant del 5% de la població. Clar, en, en relació a aquesta minoria perillosa, no, que són els rics, eh, cal també poder entrar en l'àmbit productiu. Jo crec que és molt interessant, sobretot tenint en compte que, que com deien les companyes hi ha moltes eh, accidents laborals, hi ha moltes morts eh, laborals i que els problemes que hi ha a l'hora de lluitar, no? aquests drets que tenen a veure en l'àmbit laboral tenen també a veure amb la, fa amb la falta precisament d'una base eh, d'existència no? per poder lluitar aquests drets. En aquest sentit tu sempre planteges la possibilitat de la renda bàsica universal llegida com una, com una caixa de resistència no? que permeti precisament aquests embats. Bé, bueno, eh, caixa de resistència, en realitat, això és, eh, fa bastants anys, amb una discussió que es va plantejar com a, eh, com a sinònim de caixa de resistència per part de treballadors que fessin una vaga de, de, de llarga duració. No? Eh, com sabeu, el sindicat majoritari a la Comunitat Autònoma Basca que sela, no? té una caixa de resistència quan van explicar ja fa uns quants anys que els deia que justament al País Basc perquè les, les empreses estan, bueno, les direccions de les empreses estan molt lluny del País Basc doncs el que havien de fer eren vagues molt llargues si no, no tenia gaire sentit no? i aquestes vagues llargues eh, clar, molta gent no les podia mantenir justament per això, no? perquè clar una vaga legal significa la pèrdua del salari cada dia no? aleshores van pensar amb això una caixa de resistència que va obligar tots els sindicats bascos a, a, a discutir el tema, no? per veure si ells també ho feien. I ella té una caixa de resistència des de fa molts anys i eh, ha, ha lograt doncs, victòries importantíssimes. No? I eh, bé, a partir d'aquesta aquest, realitat, a, a uns quants ens vau acudir precisament això, no? la idea de que una, una renda bàsica podria fer també el paper de caixa de resistència en cas de vaga de, de llarga durada. La renda bàsica universal opera, per tant, en, en l'àmbit de l'explotació, però també opera, per exemple, pot ser una ajuda complementària, tot i que sabem que la renda bàsica no pot salvar-nos a tots els mals, en les relacions de dominació. En aquest sentit, des de l'àmbit feminista, fa anys que es ve plantejant, cada vegada sense menys veus de dissens, que la renda bàsica podria servir per, per acompanyar l'autonomia um, de les dones, però també de totes aquelles persones del col·lectiu LGTB que es troben en situacions de dominació o d'abús i que, per tant, la seva característica universal, és a dir, per cada subjecte de manera individual, pot podria ajudar que sortissin en um, d'aquestes relacions, precisament. Però tant mateix, tornant una mica a l'àmbit del, del treball, es volia preguntar, sempre se te'n deixa contraposar el treball garantit versus la renda bàsica universal? I en aquests dies, en què torna a estar a debat, uh, tota la qüestió de la renda bàsica universal al Parlament, a través de les, de les impugnacions que ha fet el PCC, Et volia preguntar una mica, mmm, què fem amb el tema del treball garantit? S'ha de contraposar la renda bàsica? I després, quines raons eh, perquè el PCC estic clamant d'aquesta manera contra la renda bàsica? Jo el tema del treball garantit eh, no li penso dedicar gaire temps perquè seria molt agressiu amb el tema, no? Perquè ahir mateix amb un programa de ràdio els hi vaig dir dic, el símil més, més, eh, vaja més perfecte que ensm amb el treball garantit tal com està plantejat, és treball forçat. Mm? perquè que de què estem parlant? Estem parlant de treballs de merda, literalment de merda, i fins i tot jo, discutint, no fa falta dir noms, amb gent partidària de, del treball garantit públicament, una vegada un dels, dels més coneguts em va dir una cosa del tipus, diu, bueno, però amb una renda bàsica molts cambrers deixarien de treballar perquè podrien, en fi, amb una renda bàsica no acceptarien aquell, aquell salari. I a mi només em va acudir dir-li, i què? Quin és el teu problema? I evidentment no em va contestar res, no? Perquè quin és el teu problema? com un treballó tingui la llibertat de precisament dir, no, jo gràcies a la renda bàsica aquesta merda de salari no l'accepto, no? I bé, llavors anem en tot cas a altre del PST perquè ja m'estic excitant amb el tema. El Partit Socialista de Catalunya realment no diré que m'ha sorprès perquè de, de dir que ha sorprès amb, amb el debat sobre o amb la negociació dels pressupostos seria excessiu, no? però realment eh, que s'hagi oposat el pla pilot de la renda bàsica amb els arguments que s'ha posat o sigui, realment ja és literalment ridícul quan no ofensiu no? dir que amb una època d'inflació no es pot fer un pla o millor no fer un pla pilot o bé dir també que eh, aquesta quantitat millor dedicar-la a altres qüestions, anem a veure de què estem parlant. A veure, el pressupost de la Generalitat de Catalunya, eh, més o menys, ara tampoc fins fins a l'últim cèntim, però està al voltant dels 40.000 milions. Estem parlant d'un pla pilot que en aquests pressupostos, és dir, per un any seria de 40 milions. Eh? Aleshores... 40 milions, quin és el problema? Pues, evidentment, no era cert cap dels dos arguments, ni el de la inflació, ni el de què es podien dedicar a altres coses. El problema és de que si la, el pla pilot de la renda bàsica tingués èxit i posés present l'experiment de Catalunya a primera línia mundial, eh, com ja està despertant l'interès com a mínim de molts estudiosos i especialistes amb el tema, doncs òbviament posaria a ment el model del Partit Socialista i de tants partits que són els subsidis per pobres com a l'ingresso mínimo vital o la renda garantitzada de ciutadania, que en fi, eh, són un model completament contrari, és el model de la caritat i del fracasat. Clar, precisament sembla que al PCC no li sembla correcte ni tan sols un pla pilot, és a dir, no li sembla bé ni que tastegem ni que tastem una miqueta no?, d'aquesta llibertat que suposaria la renda bàsica universal. En Brulaín um, diu sempre que el dels pilots té una mica a veure amb, amb que si s'ho imaginéssim històricament, seria quasi inconcebible, que ningú va pensar, quan hi havia les revoltes d'Aití uh, i es va acabar, precisament en aquesta França revolucionària a la que abans ens referíem amb, amb l'esclavatge, que es fes un pla pilot per veure si els esclaus es comportàvem, com consideràvem que s'havien de comportar, i si passat un parell d'anys havien vist que els esclaus eh, doncs no feien cap malesa, no demanaven més que el que tenien, ah, doncs llavors potser implementàvem aquesta llibertat. En aquest sentit, i ara ja comentades comentaves, no? les mesures que sí que es fan són les rendes garantides ciutadanes, són altres mesures que precisament vénen amb la caritat. Unes dues paraules, si vols, en torno a això. Com, com, com? Volia comentar alguna coseta sobre aquesta. No, sí, bueno, realment encara que, clar, amb tan poc temps eh, seria l'apidari, no? Però, eh, la, la, la idea bàsica dels subsidis condicionats és tu ets, eh, lo important és tenir un treball assalariat. Si tu el treball assalariat el pers per qualsevol circumstància d'aquestes que ja sabem, tanca l'empresa, crisi econòmica, el que sigui, si tu perds això, és quan l'Estat ha d'intervenir per ajudar-te a aixecar-te, és a dir, és una eh, una caritat amb el sentit ampli del terme. En canvi, la renda bàsica és el llenguatge dels drets humans, és el, el llenguatge, diguem-ne, de, de, de... és un dret democràtic, és un dret humà, i per tant, doncs, es tracta de pa, començar Uh, o sigui, partir de tenir l'existència material garantida a partir del qual, després, òbviament hi ha moltes altres coses, però són dues lògiques, la lògica de la condicionalitat i la lògica de la incondicionalitat són dues lògiques completamente diferents per això, una de les discussions que cada vegada estan sortint més és que és una discussió, que jo no estic d'acord eh, amb aquesta lògica, però que estic obligat a entrar-hi, és bé, fem passos cap a la renda bàsica, no? per exemple, l'ingresso o vital pot ser un pas cap a la renda bàsica i l'ingresso o vital serà un pas al que sigui, no sé però no precisament a la renda bàsica no? però, però la idea és aquesta bueno, com es pot transitar de forma, diguem-ne, lògica cap a la renda bàsica, Pos si la renda bàsica és l'única que se m'acudeix Sí, ja sabem que això del pas a pas i poquito a poquito no acostuma a funcionar en, en cap bell, de les és qüestions. És vell, és és un tema vell, sí. sí. Hauríem de preguntar les com van fer els esclaus llavors per aconseguir la llibertat. Um, sorprenia, no?, perquè el, hi havia un membre de les Corts dels Estats Units en el seu moment que va dir que, que era incompatible la democràcia amb que les grans riqueses estiguessin en poques mans. En aquest sentit, és curiós no, que el PCC, el Partit Socialista, uh, com a mínim denomat, denom, en el seu nom, Uh, no estigui gaire convençut d'això i no estigui posant no, en valor aquesta democràcia que tant va fer clamar uh, al voltant del 2017 quan es feien les consultes però en torno a això i en torno a aquesta minoria jo no, sembla que començava amb les, les preguntes i et volia fer una última pregunta i és que la renda bàsica universal acostumen a parar allà d'una altra proposta que encara ens s'està costant més que es posi sobre la taula que seria um, el salari màxim una renda màxima no sé si volies explicar una mica en torno a això Bé, aquesta és una vella idea republicana, no? republicana que seria, um, justament amb la cita que tu has dit de Luis Brandeis, no? uh, que podem tenir, com, com has resumit tu, democràcia o, o, ric, o grans riqueses, però no les dues, no? i això ho deia un membre del Tribunal Suprem d'Estats Estats Units, eh? vull dir, no estaven parlant no, del bolxevic, no, no necessària, però, però que a principis del segle XX encara hi havia republicans als Estats Units, no del Partit Republicà, que n'hi ha ara, ja, sabem que, ja sabeu que estem parlant de coses diferents, no ens doncs es podien dir coses d'aquestes, no? I la idea bàsica és que les grans fortunes són un problema per la llibertat de la majoria. Aquest, aquest és una vella idea republicana, per suposat que poden haver-hi diferències de riquesa, a mi no em preocupa que hi hagin certes diferències de riquesa. El problema està que hi hagin unes poques riqueses tan grans, tan grans, tan grans, que precisament puguin afectar i afecten a la llibertat de la immensa majoria. Això és el que republicanament mai es pot admetre i precisament la proposta de la renda màxima seria això. Tot i que em conta perquè renda màxima fa referència a renda, no a riquesa. La riquesa, i hem parlat abans, que és una altra cosa, i encara que, evidentment, tenen certa relació, però la riquesa hauria d'estar agravada d'una altra manera. Però la idea d'una renda màxima seria vostè no pot guanyar més a l'any, i això seria una discussió democràtica a partir de tanta quantitat. A partir d'aquesta quantitat, tot se la queda a l'Estat. No? I això, en realitat, és el que va passar als Estats Units i al Regne Unit durant els famosos 30 gloriosos i estem parlant de dos països que tampoc tenien un gran pedigrí comunista, per exemple no? doncs si no teniu així ara res que digueu, ho he d'afegir, ho he d'afegir ho he d'afegir bé, doncs en tot cas si, si m'agradaria afegir una cosa és de que Ara, almenys, estem parlant de la renda bàsica d'una manera com, fi, una proposta que, per suposat, té els partidaris i les partidàries que té i els enemics que té, per suposat, com abans estàvem parlant, entre altres molts, el Partit Socialista de Catalunya, però és un debat públic. Fa uns 10 anys, no sé, la cosa estava molt malament, comparativament, no? en aquest sentit només n'ava a dir, a parlar una mica de optimisme respecte a les possibilitats que té la renda bàsica. I esperança. Bé, bueno, doncs, amb aquest optimisme no? de, de la voluntat, jo crec que hem d'agrair, eh, precisament perquè ara és un debat públic per la feina que ha vingut fent tota la gent com tu, Daniel, um, i Antoni i tota la gent que envolta no? la xarxa de renda bàsica, així com, com l'espai de cim permís en, en les idades republicanes, i llavors ja deixaria l'Adriana que seguissin en aquest meravellós podcast. Doncs, bueno, com deia abans, donaria per molt més aquesta conversa, però la tancarem aquí. Gràcies per venir els dos, esperem que ens tornem a veure algun dia per poder tenir debats com aquest reposats fora de Twitter i del Parlament. I ara, l'última ja quasi secció d'aquest programa, no? passem a la secció de la dada, l'espai de l'objectivitat, els números, el rigor, Laia? Sí, sí, bueno, ho intentarem, farem el que podrem. Benvingudes a la plaça. Un podcast de la CUP. Comencem amb eh, la secció de la dada de l'objectivitat, del rigor, d'aquestes coses que sempre ens intenten dir que no tenim i que només brandem idees a la babalà. Donaré unes quantes dades que vinc, les porto preparades a casa, i eh, de ser sincera. Amancio Ortega triga 4 minuts i 53 segons a aconseguir el salari mínim interprofessional anual. Florentino Pérez, 1 hora i 23 minuts. Anna Botín, 13 hores i 29 minuts. Suposo que una mica de diners els deuen sobrar per pagar-nos la rb Juan Roig triga 2 hores, 37 minuts i 42 segons a aconseguir el salari brut anual mitjà dels homes catalans. Que això són uns 30.000 euros anuals i escombrant cap a casa, i perquè no tot siguin dades tristes, el salari brut anual mitjà a les dones d'entre 25 i 34 anys a Catalunya és de 20.780 euros. Amb la fiscalitat actual acaben cobrant a la vora de 16.025 euros. Amb la reforma fiscal que permetria finançar la rb el salari net quedaria igual, però sumant-hi sumant la renda bàsica universal es cobrarien 21.283 euros l'any. En definitiva, més de 5.000 euros més. Tots aquests números, com deia, els portava ja preparats de casa, però estaria bé destacar el que, dèiem, el que deia el Daniel de com finançar-ho, no? en aquell sentit de qui guanya i qui perd. Un, el, 25, el 20% més ric i perdria, però el 80% és a dir, l'amplíssima majoria de la societat hi sortiria guanyant. Si tot això no us ha convençut, probablement és perquè sou rics, que per altra banda no entenc per què esteu escoltant això, però ja que hi sou, quedeu-vos fins al final, que us deixem amb l'Adriana i la seva secció fantàstica de No és tendència, que segur que, bueno, us farà reflexionar una mica. Gràcies de nou, Daniel i Laura, i fins la propera. Benvingudes a la plaça, un podcast de la CUP. Quant és això? Ah, sí, sí, Doncs avui tornem a parlar de coses que no són tendència, que no estan de moda, i ara diré una cosa que segurament no sorprendrà a ningú, però és que en aquest país no està de moda fer coses perquè la penya visqui millor. Um, sorprenentment, no? Sorprenentment. I si no, mireu què ha passat amb la víctima més invisible dels pressupostos, la nostra amiga RB1. Torna al seu joc preferit. No em carrego oficialment la política perquè no se'n pugui criticar, però, oh, màgia, no poso la pasta perquè pugui executar-se. És un joc vell, no ens enganyarem. I els comuns, doncs, segueix a ser que va molt bé per viure amb contradiccions. I és que parlem de la renda bàsica, però realment parlem de llibertat. Anem a discutir-ho. Ens diuen que som molt, molt lliures, perquè podem triar, per exemple, entre moltes marques de patates fregides. Però resulta que no podem triar dormir 5 minuts més pel matí. Uh, vivim en una societat que ens ho vol treure tot fins i tot el dret a la mandra perquè ets molt molt lliure mentre, no, mentre vagis produint i no produint allò que necessitem per viure no, no, no, òbviament no volem morir de gana de son o de fred sinó allò que necessita algú per enriquir-se es diu capitalisme my friend i quan parlem que potser per ser humans hauríem de tenir dret a existir amb tot el que això comporta i que donar una renda bàsica universal que això és important, universal potser ens ajuda a no haver de prendre decisions de manera condicionada i coaccionada el que no s'assembla molt a la llibertat. Ah, mans al cap. Però és que, quina llibertat és? No poder deixar una feina abusiva perquè no pots arribar sinó a final de mes? O no poder deixar el teu marit perquè t'agradeix perquè depens d'ell econòmicament? O jo que sé, no poder decidir si astronauta si no ets Elon masc. No és tendència a viure bé, però si no, quin sentit té la vida? Nosaltres li hem trobat el sentit intentant fer cada dia les coses per aconseguir-ho. Però no estaria malament si podem fer-ho, com dèiem, amb una caixa de resistència.